בעזרת השם, נדבח ספר ליקוטי תפילות חלק שני, תפילה כ"ו, מיוסד על תורה ל"ב, בליקוטי מורנטיניאנה. אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו. ורוממתנו מכל הלשונות, וקידשתנו במצוותיך, וקירבתנו מלכנו לעבודתך. בשמך הגדול והקדוש עלינו קראת. ותיתן לנו ה' אלינו באהבה את תורתך הקדושה על ידי משה נביאך נאמן ביתך. וציווית אותנו מבלי לסור מן הדבר שיגידו לנו הצדיקים האמיתיים שבכל דור ודור. וברכמך רבים חוננת אותנו בכל דור ודור כמה צדיקים וחכמים אמיתיים אשר הראו את ישראל דרך הישר והאמת והשאירו אחריהם ברכה. ספרים קדושים ונוראים להאיר פני תבל לגלות לנו דרכי התורה הקדושה, כדי שנזכה לקיים את כל דברי תורתך באהבה. למען נזכה להמשיך עלינו על כל אחד ואחד קדושת רוחו של משיח צדקנו. אשר רוחו מרחפת על פני המים, על אנ על הספרים הקדושים של התורה הקדושה. אשר רוחו הקדוש הזה של משיח מלובש בכל אחד ואחד מישראל כפי קדושתו וטהרתו. בעיקר קדושתו הוא קדושת הברית, כי רוחו של משיח הולך ומקנא על שמירת הברית. ואפילו על ריח ניאוף הוא הולך ומקנא לגודל קדושתו וטהרתו, שאנו יכול לסבול שום פגם מפגם הברית אפילו דק מן הדק. כי רוח אפינו משיח ה' מתקנא ביותר על פגם הברית. כי כל אישו וכל חפצו להטות לב ישראל אליו ידבח, שזקנו להיות שומרי הברית באמת כרצונו ידבח. ועתה אבי שבשמיים עבר אב רחמן המלא רחמים בכל עת ובכל רגע. הורני ולמדני דרך, עצה נכונה ואמיתית שאזכה לקיימה, באופן שאזכה מעתה לשמירת הברית באמת, בלבלי לפגום שום פגם חס ושלום, אפילו ביתר. ותעזרני ותושייני ברחמיך חרבים שאזכה לתקן בחיי מהרה כל הפגמים שפגמתי בפגם הברית מעודי עד היום הזה. בשוגג ומזיד באונס וברצון. ותרחם עלי ותשמרני מעתה מכל מיני פגם הברית במחשבה, דיבור ומעשה. לב טהור בראה לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי. אשיבה לי ששון נשעך ורוח נדיבה תשמחני. אל תשתיכני מלפניך ורוח קדשך אל תיקח ממני. עוזרני וזכני שיאיר עלי קדושת רוחו של משיח אשורי ומרחף על הספרים הקדושים של התורה הקדושה, ובזכותו וכוחו אזכה לצאת מתאוות ניאוף לגמרי, ולא אבוא לידי שום ערעור כלל ולא לשום הסתכלות הנוגע לתאווה זאת. ותעצים עיניי מראות ברע, אעבר עיניי מראות שב בדרכיך חייני, ותצילני מכל מיני הפגם הברית, ותשמרני בעכמך הרבים אפילו מרח של ניאוף. מלא רחמים שומר מו ישראל העד, שומרני והצילני ביחמיך ערבים, שומרני אל כחסיתי בך. ותרחם עלינו ביחמיך ערבים, ותעזרני ותושייני, שהתפשטו בעולם כל הספרים הקדושים של כל הצדיקים האמיתיים. כי אתה יודע, ריבונו דאלמקולה, כמה וכמה ספרים קדושים ויקרים של גדולי הצדיקים, אבות העולם ונביאים ראשונים ואחרונים, ותנאים ואמוראים. ושאר צדיקי סודי עולם שהיו בכל דור ודור, שרובם ככולם חיברו ויסדו ספרים רבים, יקרים וקדושים, ובעוונותינו הרבים נאבדו ונתעלמו מן העולם. חמול בהחמיך הרבים על מעט הספרים הקדושים של הצדיקים, שנשארו מעט מהרבה. וזקנו בהחמיך הרבים שהתפשטו בעולם ויעירו פני תבל, למען ישובו כל ישראל אליך, לעובדך באמת כל ימיהם לעולם. ותמלא רחמים על כל עמך ישראל, ותעמוד בעזרתנו, ותעקור, ותשבר, ותמגר, ותחלה, ותכניע, ותשפיל, ותבטל מן העולם כל ספרי המינים והאפיקורסים, וכל ספרי המחקרים הנוטים לצד מינות וכפירות, הפוגמים בתורה ובאמונה הקדושה. כולם תעקור ותשבר ותבטל מן העולם <coughs> בזכות כוח ספרי הצדיקים האמיתיים שנשרפו ונאבדו מן העולם. ותעורר ברחמך כל הישיבה של מעלה ושל מטה, שילמדו קל וחומר הנאמר בדברי אבותינו זכרונם לברכה. ומה ספרים קדושים ונוראים כאלה שהם שם אדוני, שמו שנכתב בקדושה, אמרה תורה עם אחי שהתעלמו מן העולם בשביל להטיל שלום בין איש לאשתו הכשרים, ספרי המינים והאפיקורסים שמטילים שנאה ואיבה ותחרות בין ישראל לאביהם שבשמיים, ועוקרים את העוסק בהם משני עולמות. על אחת כמה וכמה שיאבדו, וישרפו, ויעקרו, וימחו, ויתבטלו מן העולם, וימחו מן הארץ. ויהי נימח שמם וזכרם מן העולם, ולא יזכרו עוד בשמם. וברחמך תשים שלום בינך ובין ישראל לעמך, ואהבתך אל תשים ממנו לעולמים. ותמשיך שלום על ישראל עמך, ויהיה שלום גדול ונפלא בין אדם לחברו ובין איש לאשתו. ולא יהיה שום שנאה וקנאה ומריבה וקנטור בין אדם וחברו וניש איש ואשתו. ובפרט בין איש ואישה כשרים, אשר ייחודם יקר מאוד, אשר בהם תולה ייחוד העילה, ושכינה שרויה ביניהם. עזור ברחם שלא תהיה ביניהם שום שנאה וקנאה. בזכות וכוח הספרים הנוראים הקדושים שנשרפו ונתעלמו מן העולם בשביל זה, כאשר גילית לנו על ידי חכמיך הקדושים. ועוזרנו וזכינו שספרים אלו שנשארו מהצדיקים אמיתיים מעט מערבה יתפשטו ויוצאו בעולם, ויפוצו מעיינותיהם חוצה, ויעשו פעולתם בשלמות, ויימשך רוחו של משיח בעולם, ויהיה נעשה רוח קנאה לתאר את ישראל מזוהמת תאוות ניאוף. שנזכה אנחנו בכל עמך בית ישראל לשבח ולבטל תאווה זאת מאיתנו לגמרי. ולא יבוא עלינו שום ערעור ומחשבה רע, חס ושלום. רק נזכה להיות קדושים ופרושים בקדושה ובטהרה גדולה כרצונך הטוב באמת. ולא נזדקק לזה כי אם בעת ההכרח בשביל קיום העולם. ותיתן לנו כוח לקיים מצווה זאת בקדושה ובטהרה גדולה באמת כרצונך הטוב. ריבונו של עולם, עלה משאלותינו לטובה ברחמים, כי דעתי קצרה לבאר הכל. את כל צורכי בקשתיי הם מרובים מאוד בגוף ונפש, ובפרט בעניין זה של הברית, שהוא יסוד הכל. אשר לא התחלתי עדיין לבאר ולפרש אפס קצה, מה שאני צריך להתנפל ולהתחנן לפניך הרבה, על העבר ועל ההווה ועל העתיד. אך לפניך נגלה הכל, על כן יהי נא בעיניך כאילו הייתי פרותם. עזרנו בראשנו למען שמיך שנזכה מעתה להתקדש בקדושה הגדולה, ובפרט בקדושת הברית. קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתיך. שבענו מטוביך ושמח נפשנו בשועתיך ותאר ליבנו לעובדיך באמת. הפלך שדיך מושיח עושים מתקוממים במיניך. נוראות בצדק תעננו אלוהי אישנו, מבטח כל קצווי ארץ וים רחוקים. עשה למען שמך, עשה למען ימינך, עשה למען קדושתך, עשה למען תורתך. ותמהה ותחיש לגאולנו, ותביא לנו מהרה את משיח צדקנו. ביקויה מהרה מקרא שכתוב, מגדיל ישועות מלכו ועושה חסד למשיכו, לדוד ולזרעו עד עולם, אמן ואמן.